rahmairaheem Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina MEN YAHDIHILLAHU FALA MUDILLAHU WAMEN YUDLIL FALA HADIAHU WAASHHADU AN LA ILAHE ILLALLAHU WAHDAHU LA SHARIKA LA WAASHHADU ANNA MUHAMMADEN ABDUHU WARASULUH YA EYUHA ALLAZINA AAMANU TAKU ALLAHE HAQTU QUATIH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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِئِ اللَّهُ وَرَسُولًا فَخَلَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَأَدْ Fi naslul Hadis kitab Allah, wakhir al Hadis Hadis Muhammad sallallahu alaihi waala alaihi wasallam, wshar al amur muhdasatuh, wakulla muhdasat bidah, wakulla bidah dalala, wakulla dalala fil nara. Allah subhanahu wa taala bertirman karena manusia umat wahidah takhtalaf adalah manusia dulunya adalah umat yang satu kemudian setelah itu mereka berselisih Umat manusia. Dulunya. Dari Nabi Adam. Dan seterusnya adalah umat yang satu. Di atas satu agama. Beribadah hanya kepada Allah SWT. Di atas petunjuk yang Allah SWT turunkan. Mereka beribadah. Hidup di muka bumi semata untuk akhirat mereka. Umat dulunya adalah umat yang satu. Kemudian takhtalafu. Mereka kemudian berselisih. perselisihan ini menyebabkan diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Rasul pertama... Yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. <coughs> Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya. Berapa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh? Dalam hadirnya yang sahih. Nabi alaihi salatu wassalam menjawab. Asyara khurun Sepuluh generasi. Sepuluh abad. Kenapa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam diutus untuk menyeru aniyaburullah? Ya kaum aniyaburullah, malaqum min ilahin ghairu. Wahai kaumku beribadalah kalian hanya kepada Allah. Sama sekali tak ada seorang pun, tak ada satu pun untuk kalian, tak ada satu pun sembahan untuk kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau diutus? Sebab agama telah berubah. Manusia tidak hanya menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekafiran telah ada di muka bumi kesyirikan telah tersebar jadi asalnya umat manusia itu di atas keimanan di atas ketuhi dan pemurnian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekafiran dan kesyurikan daya masuk selanjutnya diutuslah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam apa sebab terjadi perubahan. Apa sebab mereka sampai menyembah Wadd, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Sembahan-sembahan umat Nabi Nuh. Para ulama memberi ilmu kepada kita. Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi, sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW dengan doa khusus, supaya diberi kedalaman agama dan sekaligus diberi kedalaman ilmu dalam tafsir. Kata beliau, nama-nama yang mereka sembah itu adalah nama orang-orang soleh. Bukan orang-orang jahat. Orang-orang soleh. Gulu dalam bersikap terhadap orang soleh. Yang menyebabkan adanya sembahan selain Allah SWT. Gulu dalam bersikap terhadap orang-orang soleh. Yang menyebabkan terjadinya kekafiran. Guru dalam bersikap terhadap orang soleh yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Para ulama menyebutkan lebih rinci orang-orang soleh ini ketika hidup di tengah kaumnya. Nyampaikan kebenaran. Menyeru kepada la ilaha illallah. Beribadah hanya kepada Allah. Di atas petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Hidup untuk akhirat. dicintai oleh masyarakat. Ketika mereka meninggal. ketika mereka wafat masyarakat sangat merasa kehilangan sedih sedih berlebihan karena cinta lewat batas dimanfaatkan oleh setan untuk melakukan perbuatan lewat batas. Apa itu? Buatkan gambar-gambar mereka. Buatkan patung-patung mereka. Kemudian tempatkan di mana biasa mereka duduk. Mengajar misalnya. Supaya apa? Kamu kalian teringat akan kebaikan mereka. Mereka lakukan. Ini bisikan syaitan. Membuat gambarnya. Orang baik. Patuhnya tidak pernah ada. Hanya mereka melakukannya sebab apa? Oh. Ada juga baiknya. Ada juga baiknya. Dan mereka rasakan. Teringat lagi kebaikannya. Tetapi Target syaitan Bukan pelanggaran kecil ini Walaupun disinilah awalnya yang sangat mengerikan Kecil jika dibandingkan dengan Yang menjadi target utama Penyembahan kepada selain Allah SWT Syaitan sudah berhasil membuat bidah Perkara baru dalam beragama yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Generasi berganti. Yang buat gambar patung itu sudah wafat semuanya. Turunannya. Akhirnya orang-orang yang hidup tidak tahu menau apa sebab. Mereka hanya tahu kita dulunya di atas agama yang benar. Syaitan bisikkan lagi. Ini tidak lain ada kecuali supaya orang menjadikannya sebagai tempat yang baik untuk berdoa kepada Allah. Belum berdoa kepada selimut Allah. Tapi bagus tempat -tempat di tempat-tempat di dekat-dekat mereka. Sampai akhirnya berdoalah, mintalah kepada Allah melalui mereka. Adik sini syirik. Sebab langsung doanya diarahkan kepada mereka sudah. Supaya sampai kepada Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Coba lihat orang musyrik ia ya, berkata disebut dalam al-Qur'an haula syufa'auna indallah mereka mengatakan mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah ini keyakinan mereka yang sembah selain Allah pemberi syafaat perantara supaya sampai kepada Allah dalam surah Az zumar tidak tanggung-tanggung Allah menjelaskan maksud mereka. Mana aburuhum illa liukarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali satu maksud. Menyerahkan doa kepada mereka. Menjadikan mereka sebagai perantara. Tidak ada. Kecuali satu maksud. Liukarribuna. Supaya mereka mendekatkan kami. Ila Allah. Kepada Allah. Zulfa dengan sedekat. Dekatnya ingin dekat kepada Allah dengan sedekat dekatnya. Bagus maksudnya? Bagus luar biasa. Ingin dekat kepada Allah dengan sedekat dekatnya. Tetapi tidak langsung lagi kepada Allah, melainkan perantara. Ini sekarang dijadikan seperti ini. Akhirnya mereka pun didekati nih patung-patung, gambar-gambar. Sesajian diserahkan padanya. Sembelihan diperuntukkan untuknya Semuanya dengan maksud Supaya tembus kepada om, Allah subhanahu wa ta'ala Terjadilah perubahan agama Nabi Nuh alaih salatu diutus Untuk menyeru La ilaha illallah Sebab semua nabi dan rasul Seruannya sama La ilaha illallah Kemudian mentaati setiap nabi dan Rasul. Sesudah dengan syariat masing-masing. Dan semua ketaatan itu dalam rangka mengejar akhirat. Coba lihat. Terjadi perubahan agama. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Hulu. Dan hulunya ke mana? Kepada orang soh. Orang soleh. Gholu kepada orang soleh. Ini menyebabkan agama berubah. Terjadi penyembahan kepada selain Allah. Kesyirikan. Kekafiran. Gholu terhadap orang soleh. Ini sangat mengerikan. Kalau sekadar terhadap bebatuan. Pepohonan. Ia. Yeah. Orang akan bilang, apa itu batu? Apa itu pohon? Banyak orang bisa mengatakan, untuk apa? Apa gunanya itu pohon? Apa gunanya? Bodohnya. Tapi orang soleh, banyak orang yang tidak bisa lepas. Sebab asalnya, hubungan orang beriman dengan orang soleh itu harus ada. Kecintaan kepadanya, menghormati Mereka. Memuliakan mereka Sesuai dengan batasnya Setan masuk Mewujudkan kesyurikan dengan apa? Melewatkan batas ini Kesyurikan demi kesyurikan pun terjadi Dengan sebab utama ini Suatu hari dalam rumah tangga Nabi Alaihi Ssalam terjadi dialog. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah hijrah bersama suaminya dulu di negeri Habash. Tapi sekarang sudah jadi istinah Nabi. Cerita tentang tempat-tempat ibadah mereka, di dalamnya terdapat kuburan Nabi dan orang-orang soleh mereka. Bagaimana? Apa komentar Nabi? Kata beliau alaihi salatu wassalam. Ada beberapa lafad. Kata beliau, mereka adalah orang-orang yang ketika meninggal orang-orang solehnya atau nabinya, mereka bangun di atas kuburan mereka, masjid-masjid. Tempat-tempat ibadah. Ula'ika syirarul khalqi indah Allah. Mereka itu makhluk paling jahat di sisi Allah SWT. Ini memberi ilmu Kesyirikan-kesyirikan selanjutnya Di banyak umat Disebabkan pula oleh Guru terhadap orang sah Orang sah Sarananya Dibuatkan apa? Masjid Apa artinya Membuatkan kuburan Masjid Masjid artinya Tempat sujud Masjid bukan ini Dalam bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Hadith Bahasa Arab Masjid bukan ini Bukan ini saja Ini satu dari masjid Kalau bahasa Indonesia, masjid ini Tapi masjid kalau dalam bahasa Arab Bisa bermakna Tempat yang dipakai sujud Ibadah Bisa berupa bangunan Di luar semua tempat, masjid, bisa dipakai ibadah. Lihat haditsnya Nabi, wajulat lial ardu masjidah. Ini khusus untuk Nabi. Kata Nabi, menjelaskan kekhususan yang Allah beri kepada beliau dan telah dijadikan untukku al ardu bumi ini masjidan sebagai masjid. Artinya apa? Kita misalnya di tengah perjalanan, mau sholat, tidak usah cari masjid lagi. Kalau tidak ada masjid, di tengah hutan misalnya, di tengah laut misalnya, di tengah padang pasir misalnya, di tempat manapun, sholat di situ. Ambillah hakikat sebab apa? Khusus untuk Ubat Muhammad. Semua telah dijadikan apa? Bumi ini yang bersih dijadikan sebagai apa? Tempat ibadah, masjid. Beda umat terdahulu. Tak oh, tidak diterima ibadah mereka, jadi lah harus di tempat ibadah mereka. Ini khusus untuk umat Muhammad. Kemudahan bagi mereka di mobil, di pesawat, di kendaraan. Eh. Ini kata masjid tempat ibadah. Masjid juga bisa bermana? Alat anggota tubuh yang digunakan untuk sujud kalau kita sujud tangan, kaki hidat ya, hidung dan luk, lutut semuanya harus hati-hati ada yang sujud, diangkat kedua kakinya di belakang itu belum sujud namanya atau hidungnya tidak tidak rapat itu sejujurnya terlalu rapat yang benar hidungnya sudah menyentuh di bawah. Yeah. Ini seluruhnya bermakna masjid. Allah berfirman. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُوا لِلَّهِ أَحَدًا Sungguh masjid-masjid hanya milik Allah. Karena itu, jangan sekali-sekali kalian beribadah. Berdoa kepada Allah. Bersama siapapun juga. Maknanya, dua ini. Tempat sujud dan alat yang digunakan sujud semuanya milik Allah kalau begitu perentukan hanya kepada pemiliknya jangan gunakan jangan pakai Eh, kepada yang dicipta yang dikuasai pakai, pergunakan hanya kepada pencipta pemilik sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kembali mereka menjadikan kuburan, nabi dan orang-orang seorang mereka sebagai masjid. Apa artinya? Kalau kita sudah paham mana masjid, tempat sujud, maka artinya satu, kuburan langsung dibuatkan bangunan untuk tempat ibadah. Ini namanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi kuburan dimasukkan ke dalam masjid. Ini menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini yang paling nampak. Yang kedua. Jadi ini yang pertama tadi. Pertama dan kedua ya. Jadi pertama kuburan. Kemudian dibangunkan masjid. Masjid. Yang kedua, masjid, kemudian kuburan dimasuk, dimasukkan, di dalamnya. Ini masuk semuanya dalam la'anat. Menjadikan kuburan seawinya masjid. Dan ini sebab terjadinya penyembahan kepada kuburan. Yang ketiga, kuburan dijadikan sebagai tempat sholat. Tidak ada bangunan. Tapi memang dia sengaja datang ke kuburan itu untuk sholat. Ini berarti apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa arti masjid? Tempat sujud, tempat sholat. Ini juga masuk dalam hadis ini. Masuk di dalamnya, yang keempat, Salatnya memang menghadap kuburan Berdiri rukuk, sujudnya untuk kuburan Ini jelas Kekafiran Mungkin ada yang bertanya Masjid Nabawi Ada kuburan Nabi di dalamnya Itu dalam pandangan orang sekarang kita harus tahu sejarah. Kalau yang sudah pernah ke sana. Kiblat. Buran Nabi di sini. Sebelah sini. Kanan. Kiri. nabi sampai sekarang dikubur di dalam rumahnya dan itu adalah kekhususan setiap nabi dan rasul nabi wafat di mana di salah seorang istri nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan setiap nabi dan rasul dikubur di mana dia wafat Nabi pun dikubur di rumah Aisyah Dalam hadis yang sahih disebutkan di antara sebabnya supaya terjaga kuburan Nabi kalau dikubur juga dibaki bisa terjadi kekhawatiran kuburan Nabi dijadikan sebagai berhala juga sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya dan Nabi sudah peringatkan umatnya pasti akan mengikuti umat-umat sebelumnya Cermat ini. Sampai sekarang Nabi berada dalam rumahnya. Dikubur dalam rumahnya. Kini awalnya. Kemudian di zamannya. Umar Uthman. Zamannya Khulafahur Rashidin. Terjadi perluasan masjid. Dan mereka sangat paham. Eh tidak boleh perluasannya ke arah rumah Nabi. Mereka melakukan perluasan ke kanan, kiblat depan kanan. Eh, tidak yang ke kiri. Tetapi di zaman zaman selanjutnya, pemerintah selanjutnya Mungkin melihat tidak ada lagi tempat perluasan, sementara manusia masuk ke dalam agama Allah luar biasa banyaknya. Mau tidak mau harus mendatangi kota Nabi, Nabi Raikal. Sementara tempat sholatnya masjid Nabawi yang sekali sholat seribu, kalau masjid Nabawi seribu kali sholat di masjid yang lain, masjidil Haram seratus ribu kali, kalau masjidil Aqsa lima ratus kali. Akhirnya terjadi perluasan di sekeliling rumahnya Nabi. Terjadi perluasan di zaman selanjutnya lagi. Sampai banyak orang ini di sekeliling rumahnya Nabi. Selanjutnya tidak ada lagi mau merubah ini yang sudah diperluas. Sampai sekaranglah lah keadaan. Jadi kalau orang lihat, ih kuburan Nabi dilihat di dalam masjid. Masalahnya perluasannya. Itu pun perluasan awal, perluasan awal ini ke arah rumah Nabi ditegur oleh beberapa ulama. Penguasa ditegur. Tetapi yang melakukan penguasa, eh, tidak bisa apa-apa para ulama. Terus berlanjut. Eh. Sekarang lebih susah lagi so, Kalau dibongkar Siapa yang berani dibongkar juga Akan banyak orang yang berkomentar Dan yang berkomentar tidak tahu masalahnya Jadi cermati ini Nabi tetap dikubur di rumahnya Perluasan Kesekeliling rumah Nabi Eh Rumah Nabi tetap rumah Nabi bukan masjid. Makanya tetap berlaku. Antara mimbar dan rumahku adalah raw, rawda. Tetapi itu jadi ukuran. Kalau ini sudah menjadi masjid, maka tidaklah lagi antara mimbar dengan rumahku. masjid, Tidak. Itu tetap rumah Nabi. Eh... Ma beina mimbari wabaiti antara mimbarku dengan rumahku adalah rawdatun nirya diljamilah taman dari taman-taman surga kuburan nabi bersamaan dengan itu terjaga ditembok dengan tembok berlapis yang kita lihat di lor itu tembok paling luar tembok dengan tembok berlapis di zamannya bin Uqayyim saya sudah tiga lapis kenapa semua ini adalah perwujudan doa Nabi Nabi sebelum meninggal Nabi sebelum meninggal memperingatkan para sahabatnya La ta'jal al qabri eedan la ta'jal al qabri wa tanay'bud let nabi jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai ih sesuatu yang sering didapangi jangan kalian menjadikan kuburanku wa tanay'bud sembahan yang disembah sebelum nabi sampaikan ini Nabi peringatkan umat sebelum meninggalnya, "Lakannallahu al-Yahud wal-Nasara. Lakannallahu al-Yahud wal-Nasara ittaqadu qubur anbiayhim masajid." Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara sebab mereka telah mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Saya larang kalian. Jangan kalian melakukannya. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai sembah Bahkan Nabi mengatakan Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai Sesuatu yang Sering didatangi Karena itu di zamannya sahabat Nabi Tidak ada orang yang kumpul-kumpul di kuburannya Nabi Dah ada Kecuali Kalau ada satu dua sahabat melakukan musafir Kalau sudah pulang di Madinah pergi menegang perjalanan laut. Sampai di Medina. Sampai di masjid. Datang memberi salawat. Salawat dan salam. Mendoakan Nabi. Bukan minta doa kepada Nabi. Salawat dan salam. Selainnya tidak ada. Sebab apa? Mereka cukup dengan apa? Masuk masjidnya Nabi. Baca salam. Salawat kepada beliau. Sampai. Bahkan dalam hadith yang sama. Ini hadith luar biasa. Sebab apa? Hadithnya silsilahnya langsung dari Nabi kepada Ali kepada Hussein kemudian kepada Ali Ali Zainul Abidin ini tabiin muridnya sahabat yang paling mulia cicitnya Nabi dikenal dengan Zainul Abidin di zamannya beliau di zamannya beliau Zamannya tadi ini nih, Generasi kedua Di zamannya beliau Beliau melihat Ada orang Masuk Memasukkan kepalanya Ke purja Waktu itu bangunan kuburannya Nabi Ada semacam jendela atau apa Jadi orang bisa masuk Dia masuk ke situ Ditegur oleh dilihat oleh Zainul Abidin cicitnya Nabi anaknya cucunya Nabi ditegur ada beberapa riwayat di antaranya diajak makan malam saya sudah makan malam akhirnya ditanya apa yang kamu lakukan saya memberi saruan. Dan dilakukan apa? memberi salah salawat. coba lihat mendoakan atau berdoa kepada Allah setelah beliau tahu apa yang dilakukan beliau pun berkata Inginkah saya sampaikan kepada engkau? Inginkah saya sampaikan kepada engkau? Sesuatu yang saya dengar dari bapak saya. Bapakku dari kakekku. Kakekku dari Nabi. Alaihi salatu. Ini langsung keluarga Nabi ini. Sana punya ini. Bahawa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. La taja'al qabri i'dah. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Id sudah jadi bahasa Indonesia. Tapi maknanya bukan hanya itu. Id artinya sesuatu yang berulang. Berulang. Rutinitas. Sering berulang. Jangan kata -tata. Terus, mungkin orang akan bertanya, Bagaimana kalau orang mau bersalawat? Iya. Bagaimana kalau orang mau bersalawat? Dalam hadith ini, Nabi lalu, Selawatlah kepada aku. Fa'inna taslimakum yabluhumni haitumakuntum. Awkamah khalan Nabi Rasulullah. Karena sungguh salawatnya kalian, salamnya kalian, sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Karena itulah, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan orang salawat di samping kuburan Nabi dengan di sini, dimanapun di tempat bumi. Dari perbedaannya, sampai kepada Nabi SAW yang membedakan siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling cinta kepada Nabi dan bersalawat kepada beliau alaihissalatu wassalam oh bukan ibadah kecil sebab satu kali bersalawat Allah dan para malaikatnya membalas sepuluh kali justru kita sebenarnya yang perlu ini sebab kita perlu barangnya jadi bersalawat kepada beliau AS, adalah bukti cinta pelaksanaan petunjuk nabi dan sekaligus Karena kita perlu salawat dari Allah. Doa kebaikan dari Allah Subhanahu s.w.t. Makanya kita bersalawat kepada beliau. A.S. Jadi Nabi sangat memahami. Bahaya guluh terhadap orang soleh. Dan beliau sangat memahami. Kedudukan beliau di tengah umat betul-betul dicintai, dicintai, dicintai. Karena itu beliau meminta kepada Allah Ya Allah, Allahumma, jangan jadilah kubriwatanya obat. Beberapa hari sebelum meninggal beliau, Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, sebab beliau sudah lihat umat-umat sebelumnya binasa karena menjadikan kuburan Nabi dan Rasul mereka. Nabi peringatkan umat berkali-kali Dan Nabi didik Para sahabat menjadi apa? Para penyuruh yang betul-betul menjaga ini Bahkan apa? Keluarga Nabi pun dididik Dengan pendidikan ini Sehingga apa? Terjaga Kuburan Nabi Di zamannya sahabat terjaga Di zamannya tabiin terjaga Tapi mulai ada pelanggaran Itu pun pelanggarannya apa? Sekedar menganggap baik Berselawat Atau berdoa di di situ belum ada yang langsung mengarahkan doa kepada dia belum ada Iyi. Iyi, itu pun di zamannya Zainul Abidin ini masih beliau hanya melihat satu dua orang tapi di zaman zaman selanjutnya banyaknya orang yang mendatangi kuburan bahkan bermusafir untuk ke kuburan lebih mengerikan lagi Bukan sekadar bersalawat kuburan Nabi. Apa? Berdoa. Minta. Menyampaikan hajatnya kepada Nabi. Kalau dilarang sama polisi. Ada polisi yang jaga. Sekarang dijaga. Dilarang. Kalau ada muling mengelus-ngelus apa? Boleh. Haram. Haram. Eh... Tapi kalau orang berpenyakit, maka apa? dia keker dari jauh. Yang penting ini sudah menghadap ke kuburan Nabi. Berdoa langsung menghadap kuburan. Berdoa itu menghadap kiblat, hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ulu terhadap orang soleh. Nabi betul-betul menjaganya. Sebab beliau sangat memahami. Ini adalah sebab. Kekafiran kesyirikan di muka bumi. Beliau jaga terhadap dirinya. Jaga terhadap para sahabat. Lihat bagaimana sahabat Nabi menjaga. Perkara-perkara ini. Supaya tidak terjadi guluh. Umar r.a. Anhu haji. Singgah. Singgah. Tiba-tiba dia lihat banyak orang bersegera menuju semua tempat. Kata Umar, apa apa yang mereka lakukan? Pohon, musolan, di pohon. Pohon apa? Bayatur Ridwan, pohon yang disebutkan dalam Quran. Para sahabat berbayat di situ. Yang semua orang yang berbayat di situ dijamin masjukah? Itu banyak awal dalam Islam. Nyatakan keimanan keislaman. Ini pohon kalau dibilang sejarahnya, oh luar biasa ya. Tapi orang jadikan di zamannya Umar sebagai apa? Solat. Oh, menganggapnya ini tempat punya berkah khusus ini. Bagus solat di sini. Umar perintahkan tebang pohon itu. Dalam rangka apa? Untuk apa? Mempertahankan pohon. Sementara merusak. Pohon agama. kaum Muslimin Yang pohon ini harus dijaga terus. Apalagi sebagai Khalifah, Eh. Menjaga terus. Sampai malakul Maut datang menjemput. Pohon yang tidak akan pernah sirna Walaupun kiamat terjadi. Pohon ini lah yang akan. Kita petik hasilnya di hari akhirat. Yang kata nak Kata Allah. Asluha thabit Allah membuat perumpamaan agama ini dengan apa pohon asluha thabit wa faruha bis sama tu'ti ukulahha akarnya tertancap kuat dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit buahnya setiap saat bisa dinikmati itu pohon tauhid Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihatlah penjagaannya betul-betul dijaga ini agama kita mungkin sebab utamanya kurang berilmu kurang memahami dasar agama akhirnya apa? membesarkan, membesarkan berlebihan sesuatu sering Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya terjatuh ke dalam syirik, kesyirikan. huru dalam bersikap kepada beliau Alaihi Sallallahu Sallam. Cuba dengarkan peristiwa ini. Perang Uhud. Perang Uhud. Eh. Perang Uhud. Pasukan Nabi, Musa Gurung, pasukan Pumana. Nabi pesankan kepada pasukan Pumana, jangan tinggalkan tempat sebelum saya suruh. Turun. Nabi menyerang musuh musuh orang-orang musyrikin pura, lari mereka tetapi di kaum muslimin sudah mulai mengumpul eh, harta orang-orang musyrikin pasukan pemana lupa sabda nabi mereka menganggap ini sudah sudah selesai ini ini orang sudah mengumpul ini terus selesai ini. Kita bisa turun sudah. Padahal belum disuruh oleh Nabi. Dia tinggalkan tempat. Pasukan kaum musyrikin yang terpukul di antara pimpinannya panglimanya Khalid bin Walid masih musyrik ketika itu. Tadi an. Ini singa Allah ketika Islam. Khalid bin Walid melihat pasukan pemanah turun. Mereka pasukan yang sudah lahir ini berputar langsung mengambil posisi ini sehingga nabi dan pasukannya ter terjeepit. Oh, betul-betul serangan tombak panah membuat sahabat kacau balau. Hei. Sehingga bertahan hanya beberapa orang yang membentengi nabi alaihi salatu wassalam. Eh, tapi bersama ada yang itu hebatnya serangan. Helm besi Nabi pun tembus. Ini nabi pakai baju besi, helm besi. Ini juga robot ini. Coba lihat, santu besar. Hebatnya itu serangan. Gempuran panah dan tombak. Pecah gigi Nabi. Berdarah mulut beliau. Setelah kondisi agak tenang, apa kata Nabi? Coba lihat. Nabi bilang sama siapa? Sama orang musyrikin yang sudah memerangi Nabi, sudah membunuh sahabat, menyakiti Nabi, melukai Nabi. Nabi bilang apa? Kaifa yuflihu qaum shaddu nabiyyahum. Bagaimana mungkin bisa selamat kaum yang telah melukai nabinya. Kalimat tadi Nabi menunjukkan apa? Tidak ada falah. Memastikan tidak ada keberuntungan sudah ini orang-orang ini. Tetapi Ayat yang turun Ayat apa? Coba dengar Ayatnya yang turun Sama sekali ya Muhammad Tidak ada urusanmu Dalam perkara ini Allah mau beri hidayah Atau tidak Itu bukan urusan Bahkan masih dalam peristiwa ini Nabi berdoa dalam kulut nazirah Mendoakan celaka Ya Allah, laknatlah si Anu. Si Anu. Si Anu. Nabi suruh orang-orangnya. Yang mana mereka ini pemimpin-pemimpin orang kafir Yang sudah memerangi Nabi. Bukan sekadar musyrik, Memerangi Nabi sudah. Dan betul-betul ingin mematikan Nabi. Dan mereka sudah buktikan. Nabi doakan laknat. Kalau didoakan laknat berarti apa? Tertutup dari rahmat. Terus yang aminkan. Ini kurut nazilah. Yang aminkan siapa? Para sahabat. Wali-wali Allah yang paling hebat. Nabi yang paling mulia berdoa. Yang mengaminkan wali Allah yang paling hebat. Tapi ternyata turun. Turun lagi ayat ini. Sama sekali tidak ada urusanmu ya Muhammad sedik juga dalam perkara ini. Sebab hidayah, selamat tidaknya, dapat rahmat tidaknya. Bukan urusan, bukan hak Nabi Muhammad. Apalagi haknya kita. ilmu besar bahawa Nabi Muhammad bukan Tuhan. Hamba. Karena itu, bagaimana syahadatnya kita? Wa ashadu anna muhammadan apa? Yang pertama, abdihu. Saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba. Hamba Allah. Wa rasuluhu dan rasulnya. Hati-hati meyakini ada orang bisa menyelamatkan. Menentukan selamat tidaknya surah ada orang yang bisa menentukan dapat rahmat atau tidaknya seseorang ada yang bisa bahkan menyembuhkan dan itu semata haknya Allah subhanahu wa ta'ala gulu terhadap orang soleh melahirkan sikap-sikap salah itu akhirnya hidupnya jadi Tuhan setelah meninggal jadi Tuhan orang soleh dijadikan Tuhan oleh syaitan hidupnya dijadikan Tuhan kalau mau minta, ampun, datang ke orang soleh. Tolong ampuni saya. Jamin saya masuk surga dan semacamnya. Ada yang sudah menjadikan seperti ini. Akhirnya apa? Apa bedanya dengan pendeta-pendeta? Yang tobatnya sudah datang ke sana. Kalau diakui tobatnya sudah. Wa ilaihi matab kata Allah. Dan hanya kepada Allah tawpat. Siapapun yang mengampuni. Kalau Allah tidak ampuni. Harus minta hanya kepada Allah. Ini namanya memurnikan agama. Gulu merusak kemurniannya. ini. Cintai orang soleh. Tapi tetap harus yakini mereka manusia. Hak-hak Allah bukan milik mereka. Milik mereka adalah hak-hak manusia. Hak-hak manusia mulia di si Allah. Para ulama mulia kan. Tapi tetap manusia. Para Nabi, apalagi, harus betul-betul dimuliakan sebagai Nabi dan Rasul, Tapi tetap harus yakini manusia. Manusia. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jangan hulu bersikap terhadap orang sore. Cintai mereka. Doakan mereka. Ambil petunjuk dari mereka di atas Quran dan Sunda. Bukan sekedar ikut-ikutan. Agama harus dipertanggungjawabkan di atas Quran dan Sunnah. Ini beberapa hal yang perlu kita pahami sehubungan dengan gulu yang paling mengerikan ini. Gulu terhadap orang soleh. Sebab disinilah awal kesyirikan yang terjadi di Bukabubi dan seterusnya. Di tengah tubuh kaum muslimin Kesyirikan yang paling susah ditumpas dipahamkan yang berhubungan dengan orang soleh. Ini yang paling susah. Kalau kesyirikan, itu ada orang datang bawa sesajian di pohon-pohon, oh, banyak je pak, tebang pohonnya banyak, tidak berkempen tetapi kalau yang datang ke kuburannya orang-orang soleh, weh jangan jangan. Itu penghormatan terhadap orang soleh. Ini salah memahami makna menghormati. Menghormati orang soleh mencintainya. Menghormati orang soleh mendoakannya kebaikan. Menghormati orang soleh mengikuti petunjuk-petunjuknya yang di atas Al-Quran dan Sunnah. Menghormati orang soleh melaksanakan kesolehan mereka. Menghormati orang soleh berarti apa? Mau seperti orang soleh. Dan tidak akan pernah jadi soleh. Kesolehan harus menjadi Pengikut kesolehan, pelajari kesolehan itu. Yakini, amalkan, dawahkan, hidup dan matilah di atasnya. Dan semua kesolehan sumbernya hanyalah Quran dan Sunnah. Karena itu Imam Malik, Imam Malik, Imamnya Masjid Nabawi di situ Nabi dikubur. Kata beliau, semua bisa diambil pendapatnya dan ditolak. Kecuali pemilik kubur ini. Imam Syafi'i juga mengatakan bahawa oh Imam Syafi'i paling banyak ucapannya, paling hebat hebat lagi ucapannya. Eh, Ia adalah Sahal Haditsi bahwa Muhammad Hadits. Jika haditsnya telah sahih, maka itulah madhhabku yang sebenarnya. Bahkan kata beliau, kalau ada ucapan saya yang sudah tertulis dalam buku, menyelisihi yang datang dari Nabi tinggalkan. Ambil buku saya, ambil pendapat saya, lempar. Ambil hadit Nabi. Itulah madhab saya. Sebab para ulama sadar, sehebat apapun mereka menuntut, pasti ada yang luput. Pasti ada yang dimiliki oleh yang lainnya. Karena itu belajar, belajar dari semua ulama. Eh, pelajari, ambil. Sumbernya Quran dan Sunnah. Lihat mana dasarnya Quran dan Sunnah dan seterusnya. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sedikit tentang guluh perkara yang kata Nabi fa'innama ahlaka mangkana khablakumul guluh sungguh yang membinasakan umat sebelum kalian adalah guluh semoga kita selamat dari guluh semoga Allah semakin menambah ilmu kita semakin mengukuhkan kita di atas jalan yang lurus dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin menjawabkan kita dari jalannya Al-Maghdub yang dimurkai, yang berilmu tanpa beramal. Dan dari jalannya Ad-Dallin, yang beramal tanpa dasar ilmu. Allahumma adina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alihim, khairin magdudi alaihim walad-dallin. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya yang mohon dimaafkan. Hadan Allahu Iyakum Majma'in, Subhanallahum Alhamdulillah. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبتليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.